Nikola Rejerang eluko kaskarnako kapitaina aguno Nikola? Bai, egunon. Beraz, bai bilana giteko momentuan lenik zertan dira gauzak momentu hontan. Ordena garbia da bide guztiak irekiak dira dena, zertan gira? Ez, bide guztiak ez dira la ez di la irekiak, eh? baitzuk eroliak girenak, biz bai jogiko aldean eta batzuk eh, orainon uraspian uh, ur direnak bidashune edo sameritan hor hori nain uh, bide batzuk uh, mostuak dira eta hori uh, lan desetan ere hor ure uh, remuenetan girenak aturri ondoan hori uh, batzuk uh, etxiak dira. Mm. Uh, Zon badenbora beharko da berriz dena normaltasunera itzultzeko zure ustaz? Uh, ba, oai denbora polita maiten dute hor duan uh, uste dut ba, emekie mekiet die txiko diera gero zaila daiteko uh, E, bizpairu egun bederen beharko dira or, normaltasunenat e, tortzeko bideoietarat eta gero garazi aldean, eta or, baigori aldean markatu, ez dakitze lana egin beharko dituzten or, kompontzeko bideo aduidez eta e, mementu untan ere goizuntan, e, mementu adak garbik eta lanak egiteko lekuainitzetan horreino e, loiaainitz bada M bai, ordoan bo zailena izan da bai or. Hortzeguen eta uste garean, gero haste uh, buru uh, pentsatzen genuen uh, ateraldi hainitzen zidera, uh, gartik eta lanak eta hori uh, egiteko. Azkenean egin ditugu, hori uh, uh, uh, uh, bombekin uh, xotoak uh, ustu edo garazeak, baina uh, azkenean uh, pentsatu baino gutxiago aterra gira, uh, hori uh, eta rakotz, nahiz eta jende hainitzek, hori uh, uh, uh, jene txetan kalteak izan, baina ez gaitu deitu. Uh, hausoko lana egin note, hor hausoko ekin, mm. eta haste bulu uh, bat baitzen, sehoraski, eta hain batobe urekipenzat, eta hor duan, bat gehen nuen edo lot garronetik uh, talde bat etorria, hor atsegi gehen nuen uh, lalumat gau arte, hor horiek edo laguntza eman uh, gaituzte, eta hori normalki, hor uh, ba, eta haste ontan hori non, uh, teleko gila piskat hor hori, uh, bombekin uh, urakentzeko etxeetan. Zer bilan egiten aldugu orain? Bi egun berantago, bon, hilikaz, iduriz, behar bada zauritu harin batzu, zer da egiten aldugun bilana? Ba, bilana, uh, annai, fin, fite, fite gertatu da, ez genuen pentsakzen hain fite egio kozela eta hain gola, hor hor uh, hori, uh, bon, e egia da duela hilabete bat euliat euliat euliat lidela, Baina egia da, hortzegun gauan eta hosti biziki fite higo da, eta, eta maila altueat duen da as, aski fite. Eta, eta izan zen ere hosti gareago izan, hor diende hainitz di jenaik bidean zen, eta hainitzek uh, ba, bide huli ezakutzen zuten eta hartu zuten bideak. Eta hor hainitzetan atela ditugu diendeak autoetatik eta huli bizigiran diru asatzen bai diendearen zat eta gero bai sulz ere hor kurantea bizitiaz karazen leku batzuetan eta, eta ahriko hainit hartu ditugu, uh, behar bat diende batzuk denbora uh, ba, piskatila basteko ez zuten nahi gelditu eta pentsatzen zuten uh, pasatuko zirela. Eta hor, bidana ba, ere erran behar da, ba, kasu genara da, ura delarin bideetan, Ba, ez pasan, naiz eta pentsatzen dugu pasatzen argalera. Hmm, Justuki ondoko galderazen, ea. atseman duzue ara jendeak ez dituela respetatu konsignak, da, e, e, ikusi ditugula jendeak naiz eta panuak izan pasatzen, atseman duzue hori e, behar dela beti ogoitarazi, e, konsignak badirelarik e, ez badirea respetatzen, zuek, zuek, zuek ziztela, zu existela, zuhiltzaileak dira lehen, lehen legoan beti. Ba, hori eran berla betiz, enta, hain hitzetan jendeak ikusten du, hain zinean ba, diadanik autobat pasatu dela, eta bon, euh, fite ikotzen da ura, eta, eta auto guztiak ez dira berdin, eta ura ez dugu ere ikusten uh, bidea, eta, eta ere esk eh, edortzen gila bide daztererat, ordoan, bai, ura delarik uh, bideetan, bai, gelditu, bai, denbora piskat galtzen dugu, bainan, uh, bainan, salbatzen uh, ditugu biziak, uh, kontsini hauek uh, respeitatu, zoli beti errepiketu behar da eta, eta importantea da bai. Horda, Nikola Rezera, Angeluko Kasarnako Kapitaina, e, oroak ugoldean epizodio hau, ostoka da hau, eta gaiten dut bai suhiltzairen aldetik, baina baita ere e, administrazio eta, eta gidariak eta eta biztanleak. oroak zure ustez e, epizodio hau nolak kudeatu behar izan da? Obet, ongi, gaizki eta hobetzen aldire gauza batzu? Uh, Gule aldeetik emeki emeki ikodar, ez da, ez, ez dila izan eunka uh, day montumelian, ordoan emeki ikodar, gogule aldeetik ez dugu promenemantan dillik izan olikudia tzeko, oshwilfen aldeetik, eran nahi dut, xalbaenu loak egiteko, uh, elekopte loak orgenituen ere, diende batzuk atteratzeko, Uh, eta eta ideadak edo beste aldetik uh, ba laguntza izan ditugu, beste esu hilzelen bai bihan eta lot garron uh, departean dutik. Oren, gule aldean ez probleman didik izan, uh, ba genekien bezpedatik ere alertan gineela, Orduan, uh, ba, polokorkik gure aldetik uh, ongi baxala bai. Eta, eta bestela, oroak uh, ez dakit hau uh, zapez, uh, ez dakit uh, departamendu eskualde, konsinak emaiteko momentuan, badirak edo aski ongi kudeatu izan da? Ba, nik ikusi dudana eh, aski ongi kudezua zen, ni ere hau tetxina ba... Uh, bas coudé à trois alerta gnitwen chéri tsoak uh, alerta msilene et à edinus soutenne uh, bah possible soutena cayenne mediakin bah yane uro korki euh u roynelé on bi pachatousen uh, léonétatique uh, alerta lekin eta à um, problème médical s mayane soli solionais achki gois bukatousen enfin eulia galditousen euh sentapich quatre geyago lekin uh, agian mai uh, aldatzen zen hoa uh, irraiten duna bai. <hazim> Ezu, aspaldi suhiltzaile zirela, uh, ikusi haitu zu, jadani kolako edo e, ikusi duzu or, ostegun eta ostiralean zerbait zinun asekulan ikusia? E, ba, dezbernia zen, hainitzetan ikusten iku zu uh, uh, ekaitzak edo galernak didealik, eta fiteago uh, igotzen da dira bi hor duz hainitz, uh, hainitz, hainitz ur, hor, uh, Naiz eta fin, bezpedatik bai genekien ordoan abishoak izankib errezak goda gudetza tele antolatzeko dena eta ordoan bai uh, ikusia horakorik bai Uh, gero egia da aldi honetan, uh, askigora uh, igodela bai. Mm, Osteon helikoptera ipatu duzue, ez dakit baliatu duzuen helikopteroa, eta bestenaz nolako erreskateak izan dira etxetan, autoetan, uh, zer izan duzue hor mementu uh, lagiena edo zeilena? Helikoptera ekin uh, gu, gule uh, esko hor bas, basu xari, mila franka aldean, uh, lau diendea atela, atela ditugu, eta haien etxetatik zen, haiek uh, blokatuak baitzideen, ez adakuk parkoekin zaitasunak uh, genituen uh, ori, uh, kurantea bisiki askarra baitzen, ez bagineken ere toki uh, tokigustietan txulzareak, eta orduan duan helikopteroa baliatu dugu, uh, lau ziende horiek uh, ateratzeko bai. Bestalde best eran duzu, aski uh, ongik udatu duzula, xultzaileak, xultzaileak, lotegarneko laguntza izan uh, duzue, hori uh, erreg, erregularki egiten den uh, gauza bada nola antolatzen ziste olako alerta badelarik, alerta badelarik jadanik jendeak hartzen duzu edo zinez uholdeak direlarik, nola antolatzen ziste? Ba, aldi honetan, uh, ba, daitu ditugu, hori, uh, hori, ziralean, etortzeko, la lumbat goizean, tenxatu uh... Ba bombekin laguntza hainitz beharko genituela, xotoak eta garajeak ustutzeko. Uh, orduan hor uh, retorik ziren. Ez genituen hain zinetik daitu zen da uh, ba genekien alerta zela, alerta lilandia, ez uh, zen hori non uh, gorria eta, eta uh, ez baitzen beharra hor uh, hostiraleko. Uh, Egan uh, behar da ere, bon, uh, prevenzion eki uh, galgenien etortzeko uh, lalun batean, ez, ez ditugu hain beste eratbidi, mm. uh, ego leha azki laster baileotu baitzen, eztiralean, uh, pentsatzen zen, uh, eztiral gauean, uh, lariena etoreko zela, Eta ez da a la gerta. Uh, eta embat obé. Ata en bat obé. Ben, Nicolai Regira, Minesker, batakit zirela, talere demora hartuzuk gure kinesetiko goizuntan, miraz, sines Minesker eta uh, onuk eguna karte. Maiz, Minesker, zuei, isanri.